پمانه در مزارم راغلی حکم دی بې مان کان دې بې مانل امري اول دا بنا اغلبیت دی دا وې پمانه دا اتعجبودي او دا کان دا کاپ چې دی پمانه دا لام دی موسه ترجمه وروړه ه ا انا اتعجبو دا کو مز لَأَنَّ اللَّهَا يَبْسُطُ الرَّسْكَ لِمَنْ يَشَا وده ره رازع چه اللہ تعالیٰ وروزی کی پراحه کی روزی جمعیشا من عبادی چه چوشو کردہ کی کنا عویق درو او عو چائی تنگیو چه دے صبر کی کنا لولا امن اللہ علینا قصد احسان اللہ پا مونگ نوکڑی لخصب لخصبا بنا نمونگ با ازمکا کی سچو ازمکا با پامن ل زمکه به چولې وا بیا په منګ دم چولې و موږ به په څه څه کوي دا ترجمه وای ک ان لا یفلحو الکافرون الله په وې چې د آخرت دا بلې طالبہ د دخول جنت ته په اړه درې شرطه دي دا چې د دې شرطونو برخو بیانېږي هل کدارل کور د اخرت چې دی نجعلها موږ به ورکو نوتوی دا ترجمع اللامائی تبتزانی پر شرقائیت کے کھڑی را نوتوی خا نجعلو خا نوتوی خا ایندکی بیاورکو فیگر آزمانا اگر پدی بارکی روڑی دی چھ جنت جوڑ دی انو شاوتو بی چندان نجعلو چھر اگلی داخل مزاری دی جوڑی گی با اگر وطوی دا نجعلو مانا دا نوتوی من بیاورکو نجولوس دی لیکن ورکو بیا پاکھرت کی اغه کسانه تا لا یریدون لا بلنی شرطه چې رادن لری علون د ظلم او د تکبر په زمکه کې باندې وشي جنتي با هغه سړي نه چې په دنیا کې د ظالم دی ظالم سړي جنتي نشي کېدې فورانږي به خو چا تکانه اغه خبره چې را اور لرم نشه لګی د تنور لګی چې یول کې بیا بلاک نه معنا نه اولوان تل ار اوونه فساد او نه د تخریب کاری نور تخریب کاری دا ويم شرچو دا, دا او بل او تقوام غوري کنه غوري او ول کل انجام چي دي دا بار د فرېزګاران دي معنا دا دا چې سر په دو دا دوه خبرو زه شري ظلم نكې او فساد نكې نه په دې بدي جنت ته صرف اعلان شي کته پقام پکار دا ضرورت د درتين باندې برا تکای کنه وکي او کله ان جام به پر د متقین ور دي من جا عمل حسنه جاجراتو کو په حسنه باندې باندې کې خیرن نزد پر بوی به تره پیګه په منه هغه ولی من جا عمل عشرتي نو حسنتي فل له اسلام صالح او ومن جا د سیئتي جاجراتو کو په وي بده باندې الله یجلذینا پېږی چې جواب باندې شوړ کولای هغه څنګه چې عمل یې د بدې کړې لامه برابر او برابر دکنه دي دی چې یو دي اته حضرت وی د اوچه د هجرت پقیم کړې ان الذی د صورت قصص په اټرا کې متا د ویو چې هغه ځاته فرابا چې فرص القرآن علیه العمل بالقرآن ود تبلیغ القرآن پېږی کنه فرص کړی دی پتا تبلیغ دا دی خلقو دا د شاو خپل کړي پیدا شو تا خامخاتل را واپس کوم کې دي اله مآد اصلي وطن خپلتا اصلي وطن خپلتا چې هغه مکه معظمه ده اول میو ترجمه شویلہ چې تا نور واپس کوم کې دي ما آتا غزه ته واپس آتا چې مقام ممدود دي چې اصلي چې هغه مکان ممدود دي او دریمه ترجمه شویلہ چې تا لرو واپس کې دي ما آتا چې جنت دي یا دری ترجمی دی مشہوری اول انده یا دیر مشہوری قلتو ہے جا ربی فروردگان دما عالم دی من جا آغسو کو چرا اگتر نتاکی کردی پا حدایت چزا یبا نازیم او ومن اولنات آدم جا عالم دی و لانی مبین کیا عطا فے او ما کنتا اللہ پا بی چدا نبوت دباروگری شا عمل نده نبوت سده نا وحبی مرده و كنت کنتا حضرت تنوی چتاو میت کو چای ملکا چې بیگ نازل پکري شي اله کتاب نا الا رحمتن لیکن سره دا کتاب چتا تراه نا رحمت دې یان د قرغستان په تا پنا تک اونن د زهیرن تمکی ګمعاون د پند کافرانو سره چې دا وی د پای شات ها لامکوا او نه او تادی وانړی پېکی کنا ان آیات الله یک ہدایتونه ده یعنی ان علی عمل به عمل نافعتونه باندې ما با د با زونه ضرورت لري پتاغنه چې تاسو او وضعی دا او خلق را بلان خپل چې کوم دی پر وډی ګا تا دا منسبي نبوت ته نه او ولته كونن منل مشکین عمکی د ټوله د مشتکان نه دا تاریخ دې چې څومره کینه کیږي ها او ت او ته چې کوم دی نو کې عبادت مع الله شرد الله لنا اله احد اخر د خپل خدای ولي زکه چله اله الا هو كل شيء الیو شی پنا کی دن کیدی با دا یو ترجمه شوخه بل ترجمه بدهم کوم الا وجهه مگر ذات ته پنا نرجي كل عليه افان وجب قوجه ربك ذل جلال او ترجمه تام شویده چې کله شی هر یو عمل چدي حالتې هاه الګی دن کې دې سپیدته مرتبنه ده الا وجها مگر هغه عمل چې خالص ته خدای زرضان ده پاره دي چې خالص ته خدای زرضان ده عمل دي نه پدي په فنا نه راجي چې اخلاص پکې دي دا ترجمه شویده نقول حکم دې الله زفاره دي حکم نافذ فمخلوق کی ویلې تو بسم الله الرحمن الرحیم سوره عنکبوت مبارک چره نامه کی دي و يک 30 و 70 نا یتن دا چکم دینوږي 100 نه حشپیتو ایتون مبارک دي بسم الله الرحمن الرحیم مثلا دا صحابه کرامو چې لا حجرتو کو او تختاننګ چې کم دینوږي 100 ادا یعنی ایماني روډ او د تټې په تغری پدی دین کیو او, دی دی کی آو خانقاه به او قناه او پیغمبر علیه السلام دی وی چې دا خدای پیغمبره منتخب بدی دی کې دی تقریبا څه ده رسول الله توسی مه تاسو ته چې تکلیف درنه راشه دا به او خدای لپاره حد بدل کی کنه اس تکلیف نه دی مهدا شکارو کې چې نارو دا نه نه ګور په خواخرک تیر شي وی دی ها هغه ارش وی دی اسلام نن دی اورې درې او چې کم دی د ګممنځي دا قصپن پا گمن زبان دی گمن سکری شوی دی دا اسلام نردی اوڑی دلی میتاب دا سخته بیان کلی دی بارک دا آیات مو آیاتو نراغ لی چکسنگ رسول اللہ ہوگی دی بارکی آغدا دی آحسبت ناسو آیا گمان کئی خلق چا این یترکو چلوی بپری خودی شی این یقولو صرف پدی قول پدې امنا ایوي دی او هم لا ځنونو آبادی باندې باندې امتحان نشي کولې اه حقياسمايش پن شو کولې چې هغه باندې دې چې کم دین او حقيقتي مان ښکار شي چې حقيقي ایمان پښتو کې نشتا په جهاد سره دارانګي په مصايب او سره په امراض او سره په دموت او وان او سره د اقارب او سره د دوستانو سره دا حقیقي كن بكي هم ها او لکت فتن الذين او الله هی چې موږ غ دی دا سنتی قدیمی دو واجب تعالی دی دا سوچونه خبرهونه ده لکت فتن الذين تحقيق چې موږ غ آزمائش کړیو په انکه سانو من قبل هم چونږه د استاد دی امت نه تیر شېدی نو بصراذا نفلی جعلمن الله الذين نو الله پاک په پیجنی ظاهری تور یا بوجدا کی یا وکسان چې صادق دي په داو ایمان کې ولع علمن الکاذبین او الله په معلومی کاذب په داو د ایمان کې ام حسب الذین ام پمن د بل بل غمان ګمان کیه ه کسان یا عملون السیئات عمل کوي د بدو چې شرک او معشری ان یسبقونا چې دی به زمنګ نه مخکې او وو په شی بغیر د جزانا دیر پت تجویز لګید دیر پت تجویز دی دا حکم تجویز دیر من کانه يردو هغه سوفجو میت صادی لکه الله ناخدای د ملاقات نو فینا عجل الله ملاقات خدای لا تین روان دی نری ولا پکاده کنه پکا ها نو پنجستعن پنجستعد لهو هغه ترې تیاریو کې و هو السميع العليم ومن جاهدوا اعتاجي جهاد کو کاغد کافر سر دی او کدس او کد خپل نپ سر دی نپ انما جاد دو یقینل دی جہاد کئ انفسی نہ فردان نپ ز خپل نپ سر ولدا او ان الله غنی الله به پروا د او د تمام جهاننا او ولذین امنو ا کسان چې ایمان وړی معامل الصالحات نا نكفرن عنهم منقب محقوق ندوینا سیعاتهم بل اول نزیلنهم او جذابو قدیتا احسن الذی کل جزا تا اخی عمل تانو یعملون رازجی او او سوینا دا چکم دیکن آیاتون نا تشوی دی نساد ابن ابی وقاس بحق چدر دم موردان چکم دیکو ایکسو حمنا بنت ابی شفیان حمنا بنت ابي سفيان هغه چې خبر شو بیا چې دا په محمد رسولي نا صاد ابن بي وقاص ته چې د عاشورو مبشرون دي ویته پر سليمان ورو وی او په سروزي پټکړو خو بیا کار کوي وروړي یې ګور او د مور چې کوم دي ډېر سخت عابدار وي ښا په دایات تر بیا چې دې ترانې او صورتا بنا که نما ترکمی پوریشتا پا محمد رسول اللہ کافر شویده ناسا دنی بیوکاستا عشرون و وشرون دی وریات بلری قدیم الاسلام انسان دی قدیم الاسلام شاپده باندس شکایت ور کردی بیخا بیدا ما باندس شکایت ور کردی دیر مزن مردی او بیماج دی بی اول غشبا اسلام که ما بیش دی ری اوی زبا آنگ اٹیم کی مسلمان اما چھتا سودا کافر پلار پشاں کی بیلا دا سی خبر ایتری کلی دیوی زبا دیو سن پیکا ممالا سموز نرازی بی اوشو ادر قدیم الاسلام صلی خیر اگر چھا دیکن نا دیم مستجاب دعوات ہو جی بیا چھا دینو اگر موری چھکم دینو دا خبرو کلن دو در وزی تیری شوات ہے موری دار روڑا خرم کوا بس په اخر پا دی بدن کی او ته ویې موري چې استا په دې بدن کې سل وو حش سل اوطان یو یو زی یو زی چې تر سل واړو ځینو محمد رسول الله کافر نشو پس چې پښین ما ځبې شو چې او دم خبره خو واسو ا د سعد ابن ابي زلط زکم ده او پا تمامو وینو کی ایمان گرده دریم ناگر چه تا بیوزی بداس ایمان بیوزی دا چه تا ودیشی ایسو کی نشیشت ده نو پا دی بارک دا آیتون نا دشوی رازا نو با مازه کسانو پی صف پی غورور کل مداغی بارک دا او سوی نل انسان دیگی پا کدا کتب ال حدیث تو غولو کدارا منګ چې کوم ځای حکم کوي دې انسان ته به والدې نو روپلا ششنا وختلو سلوک کوي کنه چې هغوی سلوک د دوی سره پکاره دي دا او وینځه حدا کا او که تاسو را کوشش کوي ته څه کېږي چې تشه کې ټول شی ما ها غسو کو دیسلهی به علم ها چې ستاره پر پرغي علم ني مسالدا نه فلا او تو او همانه دې کې به رضی دوالونکه ایلی مرجعوكم خواستان سمات روجودہ فونبیوکم مباکم تم تاملون والذین آمنوا آگسان جیمان روڑی دی فامل السوالحات آمالی دنیه کو کارونو کردی الحمدللہ ندخلن نحم منگ بے داخل کو فی السوالحین لیکی کنا فی زمرت السوالح لیکی دنی کانو چدا المرقو محمل حب او دعوز دا بیان وورا او ومن الناس او باز دا خلقونه منافقان دی من آغا صبتی چه قولو وی آمننا بالله ایمان من پا خدر اولی دی فیضا اوزیا ار فلح چه دیتا ضرر رسولی چه دون ادر پکتی فی الله دین که فی دین اللہ نجعال فتنة الناس نو دے گردی آغا ضرر دا خلق و مراد فتنه دیتا که ضرر دی اغه زرر دخل کو دې ګرځي اغه زرر دخل کو که عذاب الله پشان عذاب ته خوده ተقصریږي اغه زرر دخل کو د اسی دونتېږي لکه ته خدای نه چیرېږي نه دی وژنه منافقت شي منافقت شي که ته بچې د نفاق یو او بل طرف ته ګورل بل او کچر سرا چې دا ربک اللهم غلیمت <متلاح> راشي نه یقولن نه دی وای مؤمنان اناکننا معکم فاعفنا من الغنیمته پکې مونږه تاسو ورون موږ تم څه فکر راکئ اول انشاء الله اره نه چې خدای پاک یا عالم بما اي عالم نه دي په اخلاص او په نفاق په سور عالمي چاې او غا نفاق ته اخلاص ته اول علم الله الذي امنوا او الله پیږني اګسان چې مان وروړي دي خامه حب انم ممتاز کیما کسان چیمان ضرورت دی اولیا علمنه او الله بجدا کوي ظاهرتور باندې په معلومی چې منافقان دی ولی پدې خلق ملت کې مسلمان تزرر نه دی دې کنه دی ضرر دی او وقال الذين كفروا او یا کسان چې کافر دی للذین امنوا ارې کسان وتا باندې مخ کې مراله واخا خطرنا شهری کوي مخ کې باندې ګوري خارج داسې دی نو کسبري د سړی پټا غره و چې کتاب په مخ کې بنر راړې ما تخزب تر پروانه چې کومه پانټه ضرورت یې خبر راړې کله دا د ګور بيماری په انسان لازی او ولدار چې سبق بیا کی کیږي دا تجربه تر رسیدلې د او دا چې تجربه تر رسیدن په باندې به مخ کې نه راړوي او دا خندخه په چې کومه پانټه ضرورت یې خبر راړې دا نه دا وره ملي حاضر ادیب جنا وقال الذين كفروا وايي هغه کسان چې کافر لذين آمنوا هل قسامت جيمان رو رئي اتا بيو سبيلنا جدا ستابداد شئيز منغا دلاري اول نحمل ناويوي جدا منغا دا گناونا بسه كيغي كي. وي منغ بوالو خطوائيكم ستاسو گناونا فشابيكو لیکن اللہوي چدا روغوي اوماهم او نذیبی بحاملین بحيكيغنا او اغشتون کی من منخطوائيهم دا گنا دا گنا دا دینا يوشه فدا انشان چه گناه والا بلکل خلاش شی نا سکی دیشی چه گناه والا تی بلکل خلاش شی نا نشکی دی انهم لکا دیبون بی دروگ جن دی ذکر چه پدرکی خدای دیرام کی کدی لاسی پا خلی اوییو پدرکی او خدای خوبصدون نفیه کی کدی اولا احملون او خام خام بی بچه کم دینو گی کہ پشاکی اسقالهم اغا خبل پیٹی چه او اسقالا محاسقالهم او او اغپیو تی اسقال جمع د سرقال دا گوری بارتا ہوئی او بارون سردخبل باروننا شاق دا ادلال دیشی بری کنگا کری دی او لیسالونا او تدین او اسوالو کلیشی فال توبیخ تیگوری ما علم نده یوم الکیامتی اما کانوی ابترون او دا عصد دیگ پاسر فو بیان دی تر یو دیپوری دا تسجید حضرتا رازی چوالا کب ا منګلې ګلېو نوح عليه السلام خلقون ته ویګي اول نبي فریګي کنا اول نبي چراغ لید او د مخابله د اهل کوفر سره کړې ده ما غته پدې سره چې مخابره کړه حضرت نوح عليه السلام دې کدا قال او دوی الا قوم يطلب الشفيهم نو ترنګ یې کې او دوی ته دعوت ورکو د خدای د عبادت الف زرقالا الا خمسین عاما مگر پانزوستا دیت ضرور نکت که چنحنیم سوادی نفع آخذهم التوپانو نو او دی اونیو دی لگا دیرو بو توپان مناسو الماقل کسیر تکتا او عذاب التوپان او احون ظالمون او دی ظالمانو ندد دی توپان مستحکو کنو او فان جای ناکو منگا ناجات ورکی لوتی ری انده نوح علیہ السلامتا و اصحاب السفیلاء او صاحبانو د بلاتا چې کوم د سره په بلې کې چې اتیا که سان دی نه دینو او موږ وګورړو د بلې آياتن عبرتو للعالمین د طره د عالمو چې مخالفت حق انجام خراب دی د مخالفت حق انجام خراب دی و ابراهیم اول نبی هاجرا اول پیغمبر دې درنه مخکې چا ته زفتونه کړی عزیزی دام پکې دمو نو کې راغلی دي او ابراهيم السلام یې اسکان او عبد الله واتقوا سالیکم د عبادت او تقوا چي دي خير لکم ان كنتم عالمون چي عبادت د بتانو ته ځاګنه بهتر انما جدا کثر اغه څوک دما ماغرزان ده ها او خدای ته عزیزي کې شوې د اماي مو شولې دي انغه څوک چې تاسو یې عبادت کوي شوا ته خدای لما تعبسوا انت بوستوي او تطقنونا او تطشوا وايه دروغ, دروغ نو اي جدا تخلي شركاندي نو بواكي ك شركاندي نو وتلقونا او تطش جول ويد زان اف قادرو جول ويه ولي بواكي تخلي شركاندي مزي ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم ندی مالکان او قدرت اختیار نه لري ستاسو سره پر رزق په طلب کی په خدای باندې رزق څه که دی مالک تر رزق دی هغه سره تر په او وا او د خدای عبادت پر کوا ولې جدي دې چې کم دې رازق کم دې خالق تر رزق کم دې موقفي تر رزق کم دې او دا او او او فسطه دګه یو کار کولی شي یوم من شکرو شکر ادا کاوه لحظه تک خدا د لوی او فېګ شکر ادا کاوه به پر د شکر ستې ایمان دی او الهی ته تر ژوند پین توک دیبو او که تاسو تک با رازدا چوبله محتریزه ده په د کلام د چا کې پیغمبره اسلام او دا خبری او د قوم د خبری په مابین کې ستې چکم دینو کی ایک ایک جملہ معترضے فطور باندہ یوشوئے تہ نا گدی دی د پارادسو د پاراد تاوبیر تالمکاو دا, دا, دا, دا جدی ام جچ جد جدی بوت پرتے رت نو کلی چہ بوت پرسترہ نا گدی لی او کہ یاحنم کد گورخان جا کر گور اکو تاسو تکذب کوایت اے ابراهيم عليه السلام <سؤال> خبره غري لا باث اذا تورن ندا او انه فقط كذب تكذيب قدي قوم من من قبلكم لم بهت اسنا نو دي بي تا نو دي تكذيب تا قوم پیغمبران تصذر رسل كزان دپور رسل ها زان دپور على الرسل الا البلاغ المبين الا التبليغ البيان او لم يروا هيا بينقوري کای په او ته الله خل چې څنګه په دې ته الله پیدا کړی دی په او په معنا د په دغه دی وره په مرز ماجيدي الله په دې ته کی پیدا کړی دی مخلوق او سم به او بیا په دغه خلق ته واپس کی په باس بدر موصرا ان ذالکا د یاد اچدا با الله باندې آسان ده ولی آسان ده د دې را دي په ټول متعلق ده رب باندې شکر ان ده او قل شی رو توک توې جوګر دی جو پټي پرست کوه انظرو چې کیپه بدل خلق وګورئ چې کیپه بدل خلق څنګه یې الله ابتداء او په دې تهدا کې پیدا کړی د مخلوق او ثم الله ينشي انشئ الدل اخرہ نشئه فعله وزن د طالبہ او بیا الله پاکو پیدا کی پیدایې شو تو يم کړ چاباس بدل موت ان ذا ذکا ان الله على كل شئ قدير يعذب الله عذاب او کې مېشا بیگی کنا زکر دی مستحق تا عذاب تی او یرحم ممیشا زکر دی مستقیم تا رحمت تی او یلیحی تقلبون او دی اللہ تا تردون تاسو بو ما پس کرشه بیگی او ما انتم موجدین او نبا یہ تاسو آجد کون که اللہ تلال را تی الاردی پا زمکہ کی چا پا زمکہ کی دوپ شه پا دو سرا او نبا آسمان که چگنی آسمان تو خیجه آسمان که دا اخدا پاک ندوپ اګومه د کوم دین دل الله نه پښت تاسو لپاره شوا د خدای نه مين ګډي اوله کفرو هغه کسان چې کافر شوي دي پایټونه د خدای چې قران دی په ملاقات د خدای چې باس بدل موتې ولای کی ایسو تاغه کسان بنا امید شي په قیامت کې لیکن خدای پاک مازی وی لدا یی ی ایسو ی ویل او یی ایسو ی نه دی ویل زکه دا خبره یقیني ده څنګه دا, دا. دا خبره یقیني زکه ده دیدہ اې شی یقیني دي کله ون دي یقیني او د یقیني شین تعبیر په ماضي کې اگر ک په مضارع کې نه راوځي کسان که سان یو ایسو دی بنا امید شي ګور ماضي دوزه ترجمه په مضارع کوم دی پا کو بنا امید شي په قیامت کې من د احمدي جماعت رحمتان جي جنتی مولاي کلو مزام نجیب شاهزاد تنعاطي اللہ پا کوئی را داو سان غلطا لاشا سیو کلو اوی مشورو کلو داو مشورو داو دا اخر کی خبرو شو چو اور کیا چو کنبی اگر قتل کوئی کور کیا چو اخر کی پا اوار خبرو خوا لکو سفدی راکی معلوم شی خا ان پا مانکان جواب قومی نو جواب دا قوم دے بحیم علیہ السلام بے گے پستا دین سیتنا اللہ ان خلق درو اوی ویچ دے ملکے دا مشورو دا خا بس دې نو پس پکما خبرو فرهغه په هه الطريقه نفع ان جاء الله تقنملو شکنه ان شاء الله وتې نجات ورګته ورنا ان دې ذالک الايات في کې چې درته قدرت خو او لکه مینو او وقاره ان متخشتم او ابراهيم عليه السلام چې تاسو یقینا ان متخشتم چې تاسو نیور دي شوا ده خداینا او شانن خو پیګي خدایا دیگه آسانن بوتان خدایا دا د سره لپاره مودت دا د ایتخستم و کلودی مودت بینکم د پر د تعلق پیدا کولو په خپل مابین کې چې دی باندي مينې نه مينه او د تعلق په اوپر کې قائم کړئ تعلق د پیدا کولو لپاره ٹھیکي او شهرب مبارک ته وکسم بثله نعم شاده فارب تلل عقل من سبع قبل موريطان تو بي وي دا تو کسان چې کوم ديما تخپلي مریدین اشتري دي ها وی تاسو وی پک وی وی وی سدار ولي یی دا تو کسان عمر د پاره یو ځای راضی علما شي جديده سلفه اب ادي او تفسیر جلالین کې لیکل دي دا ما ترجمه او تفسیر جلالین خبره کړي ده چما ما چې کنده مو فلله ما مصدر دي تفسیر جلالین ترجمه ده دیره استاسو د اني ول چې با د او بوتانه مودت تبینکم دا د پاره د تعلق پیدا کولو د دوشتي دی په ما بین تاسو کې دا دوستیم په کې په پا دې خپل دوستیم جوړ کړی دا پر شې دوستیم جوړ کړی دا دوستی په دې صرف په حیاته دنیا دا مودت دا نه پیټه په دنیا کې پاک خیرت کې نه دي دې ګایې سمه یومل قیامت او بیا پروز د قیامت او یو پرو دیږي چې کوپر پکې یانه بیزار به شي کما کشران د مشران نه ناراضه بیزار به شي کشران دی دیږي به باندې اظهار د بیزارې بو کې بازستانو چې کشران دی بازونه چې مشران دی او ویل او لعنت کشران باندې کوم ان تو یماستاس چې کشران دی ما بلن پانورما ما څو باندې چې د وی درجه خلک دي او ما کو کوم لیکن ایمان ورو او تصدیق وک حضرت خلیل باندي لوط علی السلام یانه سمانا یانه دد دد تصدیق لا اول دی